Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chine lia kupendoa ni ya ni marifa. Katika makala leo tunawaletea. Simulizi ina mwanamke wanamke maisha ya wanawaki wote duniani. Simulizi wako katika makala leo ni mimi Arthur Daima. Na pia anapatikana katika mtanda wa Instagram kwa jina la Arthur Daima. Mary Beatrice Davidson Kenner. Mwanamke ambaye bila shaka mimi na wewe hatujawahi kumsikia kuhusu yeye. Wakati ni kati ya watu waliogundua vitu muhimu sana vilivyorahisisha maisha ya hapa duniani. Ni nini unadhani kinaweza kusababisha kutokumfahamu mama huyu aliyekuwa na mchango mkubwa sana hapa duniani hasa kwa wanawake? Si jambo jipya ni kitu ambacho mpaka leo Amerikani weusi hukipigania ubaguzi wa rangi. Mwana Mama kena alizaliwa mnamo tarehe 17 Mei 1912 huko kaskazini mwa Carolina nchini Marekani. Akijikuta kuwa Marekani mweusi. Merikena alibatika kuzaliwa katika ukoo uliobarikiwa hulka ya upumbuzi. Kwani baba yake mzazi aliefamika kama Sidney Nathaniel Davidson. Aliweza kuvumbua vitu kadhaa kama machera zenye matairi. Kwa ajili ya magari ya kubebea ugonjwa hospitalini. Pia wosha za kusafishia madirisha ya treni na vitu vingine kadha wakadha. Babu yake American na naye alijaliwa kuvumbua ishara za mwanga zinazotumika kwenye treni. Lakini baraka hizi katika ukoo haukuweza kusaidia ukoo huu. Kwani uvumbuzi wao ulishia kuibiwa na watu weupe. Dada yake Merkena aaitwaye Mildred Davidson Austin Smith ni kati ya ndugu chache katika ukoo huu albatika kunufaika na uvumbuzi wao Dada huyu aliweza kuvumbua kupata hati miliki na kuuza kwa wingi michezo ya bodi. Merkena alimaliza elimu ya juu ya sekondari mwaka el ti na moja Baada ya kumaliza ngazi hii ya elimu Aliweza kujiunga chuu cha Howard ambapo alishindwa kumaliza kwa sababu za kiuchumi. Changamoto hii ilisababisha mwanamama huyu kutokuwa na stasha ada yoyote. Na hivyo kushindwa kuendelea na ilimu yoyote ya juu zaidi. Na kwa kuwa kwa zile wanawake walikuwa haku baliki katika sekta za kisansi na ilimu. Halihi na nayo ilizidi kumkandamiza amerikana ki ilimu badem dai kidogo amerikana na familia yake walihamia mjini Washington DC akiwa bado ana umri mdogo sana na kama waswahili wanavyosema mgeaga na upo hali wale mkavu kamwe ukundiko amerikana alipotafuta fursa mbalimbali mbali za kuongeza maarifa mbalimbali na kuweza kuvumbua vitu kadha wakadha pia kuvitaja kwa uchache mwana dada huyu alivumbua vitu kama tishu za bafuni Nabida ilium pa umaru mkubwa sana Marekani, ambayo ni tishu za hevi ama Wana mama wengi humkumbuka au yawezekana hata mpaka leo wapo watumia vitambaa ujistiri wakati wa zao. Utumia wa vitambaa ulionekana na hata mpaka leo unaendelea kuonekana, kutokuwa na ufanisi mkubwa kulingana na hali ya maisha ya wanawaki hivi sasa. Mwanamama Amerikena aliliona tatizo hili ingalema pema sana na kuanza kutengeneza mbadala wa vitambaa. Alianza kwa kuvumbua mikanda safi wazungu na sanitary belt ambayo ilikuwa inavaliwa kama mikanda ikiwa na mifuko ya kuwekea tishu isiyovuja. Merikena aliweza kumaliza maombi ya hati miliki mnamo mwaka 1954. Na ilipofika mwaka 1956 maombi yake idhinishwa Wanawaki wengi walipenda ubunifu huu mpaka ikampeleke Amerikana kutafuto na wakizaji kutoka kampuni ya Sonner Park. Kwa bahati mbaya, kampuni hii ilikatania ya kuwekeza katika biashara ya Amerikana. Maratu walipogundua kuwa wanadada Amerikana ni Marekani mweusi, yani Black American. Wanamama huyu akaendelea moyo moyokone na kuzidi kutafuta wakizaji wengine ikafikika siku akapigiwa simu na kampuni iliyokuwa ikitaka kumsaidia kutangaza biashara yake katika interview moja mama Merikena aliwahi kukiri kuwa nilifurahi sana kupata ile simu kwani nilidhani mwisho wa changamoto zote katika biashara hii umefika baada ya kukata tu simu nikaanza kuhisi majumla magari na vitu vyote nilivyokuwa na vitamani vinakuja Merikena alijawa na furaha isiyo ya kifani na matarajio kibwena lakini mambo haya kuwa kama alivyodhania. Baada ya sikuchache, mwakilishi wao akatumwa mjini Washington DC. Kumuambia kuwa ushirikiano huo uliokuwa unatarajiwa kuidhinishwa umeshindikana. Hapa ni yafadhali muakilishi katumwa kuenda kumpelekea ujumbe huu mbaya. Kwa ni kidogo uamuzi huu umuonesha heshima yao kwa amerikena, ya ni marekani mweusi. Amerikena aliendelea kukataliwa na wawekezaji wengi na kufikia hatua ya kushindwa kuendeleza biashara yake kwa kukosa fedha kabisa. Mada miliki hii ya biashara uliisha na ubunifu wake ukaishia kuigwa na watu wengine. kidogo aliboresha bidhaa zake kuenda ubunifu ambao hadi hivi sasa bado unatumika kutengenezea pedi. Baada ya biashara kihi hii kukumbana na changamoto nyingi Americana ilibidi aendeleze vyanzo vyake vingine vya pesa kama biashara yake ya kuuza maua mjini Washington DC. Alifanya biashara hii kwa miaka yapata 23. Kipindi cha vita ya pili ya dunia, Americana aliweza kupata kazi katika ofisi za uhasibu na siasa za serikali shirikisho. Wakati anafanya kazi hizi, alikuwa anahamasisha wanawake kuhudhuria michezo ya wanajeshi mjini Washington DC. Katika michezo hii Mary Kena ndipo alipompata mumi wake wa kwanza waliokuja kwa kuachana mnamo mwaka el. Mwaka el Mary Kenner alibatika kuolewa namwanaume mwingine, aliiyefahamika kama James Kenner, wawili hawa walibatika kupata watoto watano wa kiume. Hitishu, Mary Beatrice Davidson Kenner aliendelea kuishi maisha yake ya kawaida ya kufanya biashara zake mbalimbali. Mpakapale ma uti i lipomkuta m mwaka i fembilina sita. kumina tatu january.